малювання та видивляння на перехожих з вікна. Та на дворі березень тільки починається холодно, а в неї запалення легенію і бронхіт. Перепаде їй, дядя Вася каже, як Шевченку на косаралі. Чи косаралі, що вона таке? Хай лиш до підвіконня наблизиться. Хоч як тато на зиму рами ленточками заклеював, а все одно дме. Вже вона і канарок погодувала, і рибок, і надивилася на них до мерехтіння в очах. Уже й усе, яке дістала зі стільця листя фікуса, повитирала і побризкала квітучі якусь рожі у великій дійці, що тільки вчора пересадили. Уже й кота сусідського помучила і дістала за це по одному місцю від дяді Васі. А ніхто з роботи не приходить, і в гості ніхто не йде. Рідну літературу для другого класу Василинка прочитала ще влітку. Нічого там цікавого, по правді, сказати нема. В першому класі, як закінчили, вчителька Олена Давидівна подарувала їй уліцу младшого сина, пропіонера Володю Дубініна, підписану за відмінні навчання та поведінку, і ще й з печаткою круглою. То вона вже давно про все там прочитала, двічі. Василинка слухняно випиває з рук дядька противну мікстуру від кашлю, що пахне милом, називається пектусин, вмощується на подушках і вирішує думати про приємне. Однаково дядя Вася зі своїми друзями сидять у другій кімнаті і в шість рук пишуть шпаргалки з історії. Цілі гармошки шпаргалок, як їм не набридне цілий день? Поки напишуть, уже все, мабуть, знатимуть на пам'ять. Я й так четвірку свою відвачу, хвалиться її дядько, та Василинка дуже сумнівається, бо він каже, мама не встигає з одного побачення на друге. Що там йому якийсь фараон Рамзе четвертий? Дівчинка дістає з-під подушки, заховані від очей няньки, коробочки з нагородами тата і мами. А в дяді Кості стільки медалей та орденів, Василинці аж до п'ят у тому кітелі, більше, як у тата. Або стільки, як у тата і мами разом. І зірка-героя блискуча. Василинка дуже радіє, коли дядько дозволяє вдягати той кітель і ходити по всій квартирі. У Льоньки, Корягіна і Вовки Шнейдера аж очі загорілися. Так, хотіли й собі поносити то вона їм дала приміряти, хіба шкода. Он, і він і танкист перед парадом на прорізній на танк підіймав, а їх ні. А дядя Костя добрий, він ніколи не сердиться. Тільки після контузії чує погано. Артилеристом він був, і його пораненого землею всього засипало. І ще одну реліквію має сьогодні Василинка – листа від Ані. «А там про мене є?» – Ревливо питає дядько Васю. «Є, є, можеш сама прочитати». Та почерку Ані такий нерозбірливий, у Василинки й то кращий. Вона крутить у пальчиках списаний з обох боків аркушик паперу у клітинку і не знати чого раптом починає нюхати його, мучить носа. Нічим він не пахне, ні Анічкою, ні тим далеким Казахстаном. Аня теж, мабуть, їх усіх любить, думає мала, але так, як Василинка, ніколи до мами читати не горнеться. Її у війну на якийсь час притулок дали вчителі мамині, веселовські, такі добрі люди, культурні. Валентина Іллінічна з трьома дочками співають, як артистки, а Павло Володимирович на гітарі вміє грати. У них ще й родич якийсь, композитор славетний. Кошик чи кошець? Щось тут Василинка плутає. То Аня, мала, як зустріла маму на дорозі у воєнній формі, то мами, ну, сестри своєї, не впізнала, і мама теж. Дівчинко каже, ти не знаєш, де тут живуть Веселовські. І вона йде попереду, що жує тьоті, показує. А як тільки її взяли до себе вчителі, то вона як вовченя, була. Згадували, що тільки одне слово і чули одне неї. Аню, тобі холодно?» «Трошки». Аню, ти хочеш їсти?» «Трошки». «Війна, – каже мама, сирітство. сирідство». «Ну, тато їй не рідний». Хоч і купує її все, і весь час мамою тільки про Аню й говорить, бо вона трудна, мама ж їй своя. Василинка б так ніколи мамі не сказала. «Багато ти знаєш, на тому світі будеш знати». Мама тоді аж за серце схопилася, Аня в неї гроші вкрала. За ті, що на ліки дали, цукерки собі купила, а здачу сховала в панчосі. То мама боялася, що Аня кудись покотиться вниз. Обили її татовим ременем, просять, скажи, пообіцяй, що більше не будеш, а Аня своїми гарними очищами, як блисне на них, буду». І все. Тато сказав, «З неї або бандитка, або героїня виросте». От і виросла героїня, що дали їй медаль зацілину. Як вона там її підіймала? Василинка не розуміє. «Аня ж худенька, тендітна, не ну, якийсь там силач. А ще за нею всі кавалери сохнуть» сказала Віра Корягіна, бо наша Аня небаченої краси дівчина. Василинка миттє уявила, як на очах сохнуть, сохнуть і зовсім сихають ціаніні вентилятори. Так чогось хлопців називали з льотного училища. І залишалася тою картинкою дуже втішена, бо Вані загульне і зовсім часу немає на малу. Дядя Вася її більше любить і жаліє. Лист непрочитаний зберігає усі свої таємниці. Так навіть загадковіше. Раптом Раптоманя якийсь подарунок для племіннички-сестрички підготувала. А Василинка й так знає, мама казала, що взимку у них в Акмолінській області хати снігом замітає, аж до демарів. Хати чи бараки треба спитати, бо дівчинка вже знає різницю. Дядя Вася малював. Вона уявляє, як падає сніг день і ніч на загублену сиріцьку хатку на пустельній цілені.